Inmott. Det här är alltså avsnitt 86 Och vi kommer ha med oss en person här som vi gärna ville tala med Och det är Patrik Fossen. välkommen till Radio Framåt Tack så mycket då. tack så mycket Patrik är talesman för nordisk ungdom, 29 år, småbarnsfar och bor i Vallentuna Är det en rättvis beskrivning? Det är en rättvis beskrivning, absolut Det är inte ofta du får en sån presentation va i, i vanliga medie? Nej, nej, verkligen inte. Det, det kan gå lite mer, lite mer åt. åt absolut. Ja. Anledningen till att vi ville tala med dig idag, eh, det är egentligen två anledningar. Eh, dels eh, gäller det den här aktionen som blev väldigt, väldigt uppmärksammad, där eh, nordisk ungdom eh, tårtade tårtkvinnan. Eh, som, eh, det lades upp en film, och jag vet inte hur många visningar den har nu, men det är hundratusentals. Visningar och det omskrevs mycket i media Vi vill också tala lite med dig om Nylanseringen av Nordisk Ungdom Där man dels har en, en Ny idégrund Och en ny logotyp och, Det finns en hel del att prata om där Och då tänkte vi att det är lika bra att om vi får prata med dig Istället för att bara prata om Nordisk Ungdom och om dig mm. Absolut, absolut Härligt, men vi börjar då med, med den här Tårtningen, vad var anledningen Till att ni genomförde den här aktionen Ja precis, vi vill egentligen lyfta fram eh, för, för det första vill vi visa någonting med humor såklart Humor får ju alltid en stor spridning eh, Vilket visade sig vara rätt i det här fallet då. Eh, Och vi vill lyfta fram vänster i den här frågan eh, Det första tåskvinnan gjorde själv Det var att börja skrika och gata Och det andra hon gjorde det var att ringa polisen Och polisen polisanmäla själva händelsen <här> Ja det är så rätt gjort alltså Av er menar <här> ja Så det var det vi ville verkligen Poängtera liksom. att det, här, det finns en lag för dem och en lag för oss och, Men någonstans så måste det också bli Bli jämnt, bli äppert, liksom. ja, vi För de som inte har sett den här Så kommer vi länka den på radioframåt.se Så att man kan se man kan se filmen om man inte har sett den Men det som, så som ni gjorde då Det var ju att eh, ni, ut, ni hade kontaktat henne för en intervju Och eh, den här intervjun skulle då filmas eh, Och under den här intervjun När hon själv då försvarade tårtningen Ganska, ganska bra tajmat där Så, så kom någon bakifrån eh, Eller runt från sidan där Med, med en tårta i, i, och i hennes ansikte det var inte så mycket mer än det Jag tyckte det var ganska kul dock Jag såg att hon hade uppgett till polis och till media Att ni hade hällt någonting frätande i hennes ansikte Ja, nej men det är precis Var innehöll tårtan egentligen Det var, jag, som jag fick höra så var det, det var kola, sås och grädde <laughs> okay. Det var, det var huvudingredienserna och, och det där visar vi kanske lite på hennes eh, Psykiska instabilitet eh, Måste man väl ändå poängtera Mm. Eh, hon har ju senare uppgett också Att vi har ringt till henne Och bönat och bett Om att ta tillbaka anmälningen Och eh, okay. verkligen liksom på, på våra bara knä Nej, men det är liksom Ja Det är helt otroligt mm. ja. Ja, men alltså, Hon är väl uppenbarligen inte, inte klok Precis som du säger Eller på den svenska så att det, men det är lite intressant ändå hur hon kunde bli liksom så pass hyllad i, i media indirekt för, för den här saken hon gjorde mot Timmy också. Ja, absolut, och, och där är det är intressant för de, det är därför vänstern reagerar otroligt hårt på forum och på Twitter och så vidare. Mm. Jag tror att det är Flashback som skriver på. Alltså är, vi, vi har verkligen tagit med någon från en pedestal liksom, som de har satt upp. Mm. Uh, och, sen, och man kan ju verkligen fråga sig Vad det är för, för människor som har satt på mot Biddlestad. Jag tror att hon är Hon förekommer väl 14 gånger i belastningsriskt mm. mm. mm. Jo, hon det, har ju det, det, uppenbarliga problem Hon är drogproblem och psykiska problem Jo men, men alltså det är inte bara drogproblem utan hon är ju Fälld för, för grovt uh, Narkotikabrott alltså. Hon, mm. hon uh, har ju setat inne för att ha langat uh, Fick hon inte tre år för det. Jo, på 70-talet, ja. när hon döms flera gånger efteråt Jo, jo. jo men det är inte det där Ett klassiskt men Så fort man tar makten eh, mm. Över en delstat eller en nation Så släpper man ut eh, togstallarna Ur fängelserna, för det är förtryck att låsa in människor eh, mm. Så det är väl ganska naturligt Jag tänkte, det var också intressant att se hennes reaktion När hon fick frågan eh, vilken, alltså Om det var någon På vilket sätt det var skillnad Mellan hennes tårtning och så är det mera er tårtning på hon då anser att det är en stor skillnad För att hon Bara var en enskild snackars människa Medan Jimmy Åkesson var då någon form av eh, Inte vet jag Satan själv eller hur man ska uttrycka sig jag, jag minns inte hennes ordval Men det var ju åt det hållet i alla fall mm. Och att hon var så, hon var så ynklig Först utsätter hon en människa för detta Och sen blir hon så jävla ynklig när, när hon får smaka på samma medicin Och det tycker jag var något av det mest Träffande i hela historien Ja, jag tycker ni har illustrerat detta jättebra Jag, jag läste också faktiskt Följde den här tråden på, på flashback Jag måste säga att när det sitter då Sverigedemokrater eh, och, och grinar för att eh, Ja, ni har gjort detta Det, det, det är pinsamt Det var, det var ganska vanligt att, Med den kommentaren att Ni har förstört jättemycket och Så här kan man inte göra mot en gammal dam och, Alltså jag håller med där. Det är tinsamt och väldigt tinsamt. Svansen behöver, behöver inte lida Jimmy och på det sättet. Han gick ut ganska, jag tror det var en kvart efter att ha upp filmen och fördömd aktionen. Och det tycker jag, det är, är okej. Okay. Det är liksom en plikt, det är plikt liksom, som man ja. gör. Men, men där kan det sluta. Jo, precis. Men, men, men vad jag menar är att det, det, det visar på en mentalitet Hos svenskar som är ganska mm. äh, Sorglig faktiskt att, att, ja, äh. Mm. Äh, Hur tycker du annars reaktionerna har varit äh, Efter den här äh, aktionen Har ni märkt av någonting annat Alltså intresse för organisationer Ja det har ju varit Det har utan tvekan varit den bästa Bästa månaden hittills varit jag tror att vi har fått över 60-70 medlemmar som vi har fått mm. eh, ja, under två veckors tid. Liksom. Så att det, det, det är ett stort tryck. Jag, jag har aldrig svarat på så mycket brev själv, eh, mejl och, sånt, sånt då, eh, och eh, telefonsamtal och sånt. så Så det är verkligen ett jättetryck. Och det här var ju perfekt tajmat. Det var inte alls meningen men det var perfekt tajmat i samma då med. Det här var ju bara fem dagar efter ny lanseringen. Mm. Har ni, har ni hört något om eh, hon, hon skulle ha polisanmält det eller Har ni hört eh, någonting Från det där eller märkt av det på något sätt Nej det stod väl Jag tror att det stod direkt eh, I Aftonbladet det var något befäl Som hade uttalats och sa det att ja, Vi kommer inte lägga ner några resurser på det här liksom. det, mm. det här lägger in ut i samhället. Och sen fick han sparken <laughs> <laughs> ja. Nej jag tror inte att det, det går inte att bevisa någonting Och sen så är ju brottet ju ringa liksom. Mm. Men hur, hur tänker ni eh, Från Nordisk ungdoms sida generellt sett Är det här någonting ni eh, Alltså inte tårt ner generellt sett Men den här typen av aktiviteter Är det lite det ni, ni vill eh, Hålla på med hur, eh, hur, hur tänker ni kring det här med aktivismen I, i eh, ja. organisationen Ja precis Dagsaktuella frågor som man kan skapa Starkt stort fokus på Det är det vi, vi alltid har försökt att lyfta fram och, Ungefär av kanske 30 Olika aktioner så blir det något guldkorn liksom, som, Där man verkligen slår igenom media bruset och verkligen kommer ut Så att det, det här är någonting som absolut kommer att fortsätta Men nej, inte tårtningar såklart Utan, utan det, det var ju ett tillfälle Som bara var, ja, ett gyllene tillfälle Som kom liksom, som vi. Ja, För, att, för att mig vet för att... så är ju vare sig Eh, nordisk ungdom Eller eh, flera andra delar Utav den så kallade Nationalistiska nationella rörelsen ja, det där har vi gått igenom så många gånger Vi är ju inte direkt kända för Att, att ge oss på människor på det här sättet Som hon gjorde Alltså det är inte vårt, vårt modus operandi Och det här var ju också ban, alltså bryt, banbrytande för, Från er sida Det vill säga att ni inte har gjort eh, på, Mot person va eh, Om jag inte har fel ja Nej nej precis det har vi inte gjort Och det ska man ju undvika Generellt så ska man ju undvika det tycker jag det är, De gångerna vi har fått mycket uppmärksamhet så Det är ju när vi har varit utanför någons lägenhet Och, och ja, det har varit blod inblandat och så vidare mm. Och det är, det är ganska enkelt att spinna på det Framförallt när det gäller journalister De vill ju ha liksom i det Så det, det är lätt för oss att kunna slinka in i den Ja, ja, kanske i den fällan Men jag tror också att det är viktigt liksom. vi, tar, vi tar väldigt starkt avstånd från våld Och vi, vi håller oss ändå innanför Eller åtminstone på gränsen Till, liksom, till vad lagen säger mm. eh, Vi vill inte gå över den gränsen alldeles för mycket Vi vill inte bruka våld mot och det, det är inget syfte liksom. Men hon gick ju ut nu väldigt starkt I media, det gullades med henne Hon fick hur mycket exponering som helst eh, Så jag tycker att det, det, här var, det här var liksom helt Det här var helt rätt eh, moraliskt Absolut. Ja, alltså tårta för tårta Det är väl inte mer ja, med det precis. Precis. Men vi skulle aldrig göra det Mot någon, någon specifik person Om den personen inte hade gjort en sån här sak liksom, mm. ja. eh, Men du nämnde det med med ny Som bara var några dagar innan Och eh, jag tycker vi ska dröja kvar det lite För att där har jag lite frågor och funderingar eh, Men vi börjar bara med att Ni hade en ny lansering för Nordisk ungdom Med en ny logotyp eh, Och en ny eh, idégrund som ni gick ut med eh, Drömmen om Skandinavien eh, Kallade den och um, Kan du berätta bara lite om vad, vad, vad, är, vad är grundtanken här Så kan vi gå vidare sen ja, Grundtanken är egentligen Att lyfta upp det, det skandinaviska eh, Framförallt eh, Och eh, när vi väl nu har gjort det eh, Lyft upp det skandinaviska Då vill vi också arbeta I, i hela, hela Skandinavien Alla länder alla Och eh, där tror jag att det är viktigt också med en helt ny grafisk profil som visar att vi, ja, vi tar ett steg framåt helt enkelt. Den gamla grafiska profilen har inte med som start och eh, jag tycker inte den symboliserar symboliserar det inte på det sättet alltså, som vi vill, vi vill synas utåt nu. Eh, utan vi vill bygga på det skandinaviska, eh, på det etniska, bortom bildningarna, bortom geografiska gränser. Eh, och där är det skandinaviska någonting naturligt. Eh, samtidigt som ni inte utgör någon Motsättning mot någon annan identitet som svensk Eller europe eller norrman För, för det jag tänker eh. på, det, texten börjar ju så här eh, Danskar, normen, Svenskar och deras ättlingar är ett Folk, det skandinaviska Men ja. inte det flera Folk? Alltså Nej, de här. Eh, jag skulle Absolut inte, eh, jag skulle sätta Artificiella gränser emellan våra länder eh, vi är rätt och samma folk, vi, vi talar samma, samma språk, vi har samma etnicitet, vi har samma blodsband, eh, samma historia, samma kultur. Jag tycker det finns egentligen ingenting som skiljer. Anledningen till att vi är separerade i tre olika nationer, det har egentligen med stormärkspolitik att göra. Det är för att England och, och Frankrike och det tysk-romerska riket och, och Ryssland inte har velat se ett enat eh, skandinavt. Men, men har inte varit ganska eller alltså, både danskar och svenskar varit ganska duktiga på att bryta upp den här uh, enheten Kanske framförallt svenskar uh, under uh, medeltiden sen, sen kan jag hålla med dig i princip alltså, Men, men i, i, Man kan väl inte säga att det bara är stormaktspolitik uh, Utan det har ju alltid funnits den typen av vad ska vi säga, uh, interna uh, splittringar inom Skandinavien Absolut, men skulle man inte kunna jämföra det med idag också? Det finns en storavskriktningar här där vi har eh, folkförrädare vid makten som gynnar eh, människor från tredje världen och så vidare. Tar sig till Sverige och, och eh, gör, så gör så att svenskarna är, är, är ett andra valsfolk i sitt land. Eh, mm. Så att jag tror att det är mer det det handlar om. Det har alltid funnits, eller alltid funnits, men det har ofta i historien funnits en stark opinion för Skandinavien talet så såg vi att skandinavismen födas men även innan det, det, var ju, det finns ett berömt upphov som heter Stora Daldansen 1743 där eh, dalavändarna reser sig mot makten i Stockholm eh, tar över huvudstaden och kräver att eh, den danska kungen som då också var kung i Norge skulle bli den nya svenska tronarvingen de slog sen ner av den svenska armén med hjälp av arsen i Ryssland mm, mm. Och samtidigt så har ju Gustav Vasa som allierade sig med Lybeck. De ville splittra Kalmarunionen för att för, för räkning så att säga. Ja, ja, jag håller med. Jag, jag, jag. jag tycker också att det är beklagligt att, att inte Kalmarunionen äh, bestod. Så att, äh. Men Kalmarunionen var väl inte helt och hållet en, en rättvis maktfördelning heller. Jag vill väl hävda att delvis att, att danskarna hade en. en större inflytande än som kanske var. Var önskvärt ur en svensk synvinkel men det har man väl kunnat frustrera utan att Byta upp den Ja det är möjligt men man, man men jag jag ju Det, är till. Grund, alltså det är som du säger här nu Magnus, När du säger danskan och så vidare jag menar Det är här någonstans som jag känner att, att vi inte är Ett folk, jag menar att vi är väldigt väldigt Närstående folk eh, Och vi bör ha ett starkt samarbete Det är något du själv också, Magnus, har lagt fram i ja, Utan tvekan jag är för för Norden. Något, jag uh, Men jag, jag vänder mig mot Beskrivningen av vi, att vi är ett folk eh, Eftersom att jag anser att För det står också vidare i texten Vi talar ett språk, vi delar en kultur Vi utgör en etnicitet och vi förenas med en gemensam framtid eh, Men vi talar ju olika språk Även om de är, även om de är släkt De här språken och, och påminner om varandra Så, så är det ju olika språk Eller ja, har jag, har jag fel nu Patrik? Så, ja du, du har faktiskt fel In sett så är inte det här eh, Olika språk alls, det är olika dialekter Utav samma språk jag Så såg det, att ni hade lanserat tänkte... en hemsida på norska Det måste ju vara onödigt då, om vi ändå talar samma språk <laughs> uh, Nej men det tycker inte jag alls uh, Definitivt jag tycker att det är, det är snarare positivt med olika dialekter inom Fast, även i äh, Sverige. Sp språkligt sett så tillhör väl till och med delar av svenska dialekter att anses som, om, som andra språk, är det inte så? Jag, mm. jag, jag, Nej, alltså, jag, jag äh, håller jag med Patrik. Alltså, att, och, går du bara liksom hundra år tillbaka i tiden äh, så, så var Europa... Äh, Enormt mycket mer liksom upprutet I olika dialekter Så det är, det är alltså inte bara Norden Utan det är ett, ett, ett allmänt äh, Fenomen Och det, det kan mycket väl ha varit så att äh, man, man Säkert eller, ja, men Så är det ju, i, i delar av Värmland så, så pratar man fortfarande Vad som mer liknar äh, norska och, äh, Fortfarande idag Och, och det måste ha varit enormt mycket mer så För, för äh, ett hundratal år sedan Innan man hade centraliserad skolgång Och sådana saker Så mm. att äh, Ja, jag, vill, jag vill gärna byta, byta infallsvinkel här och prata om Finland eh, För det tar ni överhuvudtaget inte upp eh, Finland Jag tänker av hävd så är ju Sverige och Finland har ju funnits väldigt starka ja, band Speciellt eftersom Finland var Sverige väldigt länge Men eh, jag tänker i, i under, eh, alltså under eh, finska vinterkriget och dyliktare växte fram det här Finlands vår Ni väljer att helt exkludera Finland i det ni pratar om. Hur tänker ni där? Eh, vi tänker i, i faktiskt eh, inte alls eh, i geografiska termer. Det, det är en eh, att som drar punkt där. Vi <laughs> tänker inte alls. <laughs> eh, kanske inte. Kanske inte. Men, men vi tänker inte alls i geografiska termer utan vi tänker just bara, bara eh, enkelt eh, här och nu, vad, vad är liksom, vår identitet, den är skandinavisk vad, vilka typer av landsdelar som ingår i den skandinaviska identiteten är inte helt ointressant, men det är av underordna betydelse. När det gäller Finland däremot så jag att det, frågan är ganska enkel egentligen. Jag tror inte att man behöver beröra det. Vi har medlemmar, framförallt finnansvärkare, eh, i Finland. Eh, vi har också flera medlemmar på Åland som, som säger liksom själva att de vill tillhöra Sverige. Men jag tror att ett starkt Skandinavien i framtiden, tillsammans med ett starkt Ryssland, kommer att göra att Finland till tungna. Och det, det här är ju ett val som de har gjort alltid. De kommer att bli, bli tvungna att vända sig, antingen öst eller väst. Och då kommer att välja Skandinavien. Samtidigt så tror jag på att vi härifrån eh, behöver knyta starkare band med finlandssvenskarna. Eh, eh, och det, det, det, ja, Sverige i, i Finland så att säga. Det finns ju även många som säger det. Att det finns två Sverige. Det är Sverige i Sverige och sen så är det Finland. Eh, och det stämmer ju faktiskt eh, Där har ju Sverige inte helhet dött eh, Så att, absolut de är, de är också en del av oss definitivt. Men samtidigt så måste vi respektera Kanske deras, eh, deras Gränser och så vidare Det är ju komplicerat att det är Ett, ett finst folk som bor där med ett, ett finspråk. språk Men där kan ju det svenska vara bryggan över Till Skandinavien det är så Men att alltså att Förlåt men, men det är det andra gången igen som, som du uh, uttrycker det lite grann som om du ser Ryssland som nödvändigtvis ett hot eller som en arvsfiend eller uh, sådär. Vad va är din uh, synpunkt? Eller hur ser du på det? Men jag ser det ganska okomplicerat egentligen. Alltså jag ser det som, som det faktiskt har varit. Jag är varken, varken starka känslor för eller mot Ryssland det att Jag ser väldigt positivt på, på, på utvecklingen i Ryssland idag. Men, mm. men Ryssland har Alltid under historien haft eh, vissa typer av ambitioner som har krockat med våra. Och eh, där har Finland varit det som har varit slagfältet. Så det var mer en beskrivning över hur det har sett ut och hur det antagligen kommer att se ut. Men visst, det är också det. Är. Men, men, om, man, om man har, en, om man har en, en önskan att överbrygga klyftan mellan, mellan alltså det finska och det svenska. Jag menar Med tanke på att Ryssland till stor del skapades av eh, nordiska folk eller. Hur du vill se det. Finns det inte en brygga där? Skulle du skulle vilja överbrygga istället för att eh, mer ha den här sidan som du är som uttryck för. Finns det ingen möjlighet där tror du? Eller tänker ni? Ja, framförallt, eller och får jag bara flika in där också. Eh, tycker du inte nu blir det många frågor på en gång, men, men <laughs> tycker du inte att den här tiden vi lever i nu med, med eh, massinvandringen eh, och sånt där är så pass exceptionell eh, att, att det är lite svårt att eh, förlita sig på, på Historiska eh, Erfarenheter Jo visst, visst är det så eh, Absolut eh, Det tror jag inte att man, man kanske måste göra Det var mer en en, ska jag säga, en en tanke på hur det skulle eventuellt Kunna bli med erfarenhet I vilken mm. från historien eh, Nu har vi också flera Olika saker att ta hänsyn till Vad kommer hända med EU Vad kommer hända med Europa Precis som du säger, vad kommer hända med hela vår värld eh, Man ska inte heller drömma sig bort för mycket till liksom gamla stormaktsdrömmar och vi ska härska och så vidare utan snarare tvärtom. Jag tror att vi ska se det som att hur ska vi ta tillbaka det här? Det är en gemensam ödeskamp i hela Europa. Mm. Eh, och vi ser väldigt positivt på Europa. Det står också i idégrunden. Eh, och Skandinavien bör vara en, en integrerad del mm. av ett framtid i Europa. Så att, jag tror inte att vi behöver jag tror inte att det jubilafiska är intressant Utan det är, det är identiteten som vi bygger på Första och främst Identiteten och etniciteten Men om, om, vi får, om vi får lite visioner bara Eller resonera uh, Utifrån en, en framtid som, som vi hoppas på Önskar se Och inte hänga kvar vid um, Så att säga nutiden Och exakt hur det ser ut um, Jag är ju, ju personen för ett Enat och fritt Norden En, en, uh, en stadsbildning där nationerna Finns kvar alltså som, som nationer och med den nationella identiteten och flaggor och liknande, men att man ingår i ett, ett så att säga nordiskt väldigt djupt nordiskt samarbete. Där man, där man de facto blir en enhet, en, stats, en statsenhet och så vidare, men att man har kvar eh, det, det, det lokala eller alltså, sina flaggor alltså regional, regionella ja, självbestämning ja, mm. mm. eh, Vill ni ersätta nationalstaten som vi känner så att säga, nationella, alltså flaggor och liknande med någon, någon annan eh, flagga nationalsång och liknande, har ni tänkt så långt eller, och det här är ju bara som sagt, visioner och funderingar, det är ingenting man behöver så att säga hugga i sten naturligtvis. Men har ni tänkt i det här eller resonerat kring det här? Absolut, absolut. Och jag, jag tror på ett eh, framtida enat eh, Skandinav utan nationsgränser. Men jag tror inte att identiteterna måste krocka med varandra. Jag tror att man kan vara eh, smålänning, svensk, skandinav. I, I ett framtida är... enat kommer även eh, orkningarna att ingå då? För det är faktiskt en historisk eh, del av... Det är som jag påpekar där med Finland Det här har ju egentligen inte alls med, med geografi Alltså då blir det gärna lätt Pojkdrömmar liksom Som man sitter och drömmer mm. om att ja, men Det är klart att vi ska ha vi ska ork När vi ska ha skettransörerna varför, varför inte inkludera hela Skottland egentligen När vi håller på Det blir lätt så, så Det är bättre att bara gå direkt att liksom, Men, men har, vad säger du? Ursäkta, avslutade du så har jag en fråga sen oh, Ja, jag vet inte, men fortsätt, fortsätt Jag tänkte, vad säger de om, om sådana gamla äh, svenska regioner som äh, Baltikum, Estland primärt äh, Gamla Reval, Reval och så, och, eller norra Tyskland jag menar, om vi pratar om folk äh, och att svenskar och danskar är samma folk Då är ju svenskar och nordtyskar också samma folk äh, Alltså, vi, bygger inte det, alltså, vi bygger ju inte det etniska Bara på just blodsband Utan vi bygger ju också på kultur På, på identitet, på språk Och på en gemensam historia eh, Så att, ja visst, visst, visst, visst är vi det Men det, men det är ju där det inte. problematiskt Patrik, Så alltså, förlåt att jag avbryter Men det är precis det som eh, Som jag förstod Dan var inne på tidigare och så där, För att vi, vi, vi har ju inte Exakt samma identitet Sannoliken inte Um, vi, vi har inte samma litteratur Vi har inte ens samma stavning um, Och sådär Så att det, det blir lite intressant ändå Den, den, um, den frågan var, var drar man gränsen liksom, för, för uh, hur, hur inklusiv man är Vad gäller uh, Identitet Absolut, jag, jag tycker att Språkgränsen är ganska, ganska vettig ändå. Uh, De som talar något av Norska, danska, hur man vill definiera det Är ju skandinavig och där tycker jag att det, det räcker egentligen Alltså som definition Mer så behöver vi inte definiera det eh, ja. Framförallt inte om vi vill se Skandinavien i, Integrerat i framtida Europa Då blir det inte så här, det finns liksom ingen konflikt Mellan nordtyskar och oss Och vi ska inte, inte vi ska nära liksom De här eh, stormagsdrömmarna Utan vi, vi har vårt territorium där vi bor idag Och, och det räcker alldeles utmärkt Det är inte det, det, är inte det som är problemet Och det är inte det som är frågan ja. så jag, tror att, jag tror att ni delvis har fel eh, så jag är ny här idag. har inte sagt så mycket. Men när, jag vill bara vänta. Men, men jag tror att ni, ni faktiskt har det du eh, När det gäller den skandaliska identiteten. När skandalismen eh, var som starkast på 1900 Då lyckades man göra många saker för att få ihop våra länder. Eh, man tittade på eh, våra olika rättssystem, jämkade ihop dem. Eh, det finns fortfarande idag. Eh, den är inte avslutad Även om den är inaktiv En gemensam valuta Och det är därför heter krona i alla våra nu eh, Och eh, Även på andra sätt alltså Med språk och så vidare Det, det, det går att Ja att, att men vänta, vänta, delen är väldigt bra. Jo okej okay, visst det, det, det, kan jag, det kan jag köpa Men, men eh, alltså hur många eh, Vilken procentandel av alla normen Röstade för opinionsupplösningen eh, det, det, det rör sig om alltså, eh, Mellan 95 och 99 procent I alla fall eh, Jag kommer inte ihåg den exakta siffran Så, att, så att det är lite hårddraget alltså. sen, sen delar jag eh, Eller jag sympatiserar Med, med, med eh, Visionen om ett eget, Ett annat Men, men eh, eh, ja. Jag skulle vilja byta <laughs> helt byte inriktning här. Tiden går ju ändå. Jag skulle vilja täcka ett helt annat område om det är okej okay för övriga eller om det finns några mer klargörande man vill göra så. Ja, jag har ett klargörande där när det gäller opinionsundersökningar. Så är ju både, både svensk, norsk och dansk och även finländsk opinion är väldigt starkt för eh, ett starkare samarbete mm. inom Skandinavien och inom Norden. Mm. Eh, extremt starkt. Och mycket, mycket starkare än opinionen är för, för ett eh, EU. Ja, och det där redovisas inte. inte särskilt ofta. Det var, där har du nämligen helt rätt. Uh, och, och det där tycker jag att man talar väldigt tyst om. Just det faktum att de nordiska länderna som jag betraktar dem känner sig väldigt närstående varandra. Uh, när man gör den typen av undersökningar, vilket man sällan gör till råga på allt. Uh, så att uh, det är absolut så är det ju. Mm. Ja, Magnus hade något mer ja, det, det jag skulle vilja fråga gällande nordisk ungdom det är att, att, att namnet får mig att tänka på att vi pratar om en ungdomsrörelse. Eh, stämmer det först och främst? Då? Hur definierar ni själva? Alltså, vad är er roll? Eh, hur har ni själva valt att definiera? V vad ska ni göra? Vad är syftet med liksom, organisationen helt enkelt? H I... i eh, i det, det politiska läge vi befinner oss i. Hur definierar ni själva? Ja, för det första nej, vi är inte en renordad ungdomsorganisation. Vi, vi, vi kallar oss själva för en aktivistorganisation med ungdomsfokus. Eh, där medlemskap är öppet för alla i alla åldrar. Eh, men där det är självklart hur fokuset kommer att ligga på ungdomar. Och de flesta av våra aktivister kommer att vara någonstans mellan 15 och 70 någonstans. Mm. Eh, och det är så det ser ut idag. Eh, vi ser oss själva som egentligen. Alltså spetsspetsen idag i alla fall i en skandinavisk kommande skandinavisk rörelse. Där den målsättningen är att helt enkelt bygga en skandinavisk rörelse. Där vi lägger grunden och eh, vi tycker att det är helt rätt och riktigt att det är just en, en för detta ungdomsorganisation som går upp och tar eh, det ansvaret. Och sen så förhoppningsvis så får, får vårt arbete spin-off-effekter i alla fall eh, målbilden. Där fler organisationer kommer att sluta sig till den skandinaviska tanken. Och det kommer vi att påverka andra organisationer. Eh, människor, författare, eh, publicister. Eh, genom våra aktioner. Mm. Okay. Um, så säger Jonas och Lamar, har ni några mer frågor till Patrik innan vi låter honom ta hand om sina barn? Nej, Nej. Jag, är, jag är nöjd mm. Jag är glad mm. över att, att Patrik ställde upp. Det var intressant. Och... Det ska bli kul att se vad som händer härnäst och vad ni har för S i rockarmen och kaniner i hatten. <laughs> jo, nej, jag tackar också Patrik. Det, det var ett stimulerande bra samtal tycker jag. Bra, då lycka till med allting Patrik. Ja, tack själv. Tack själv. Um, så uh, fortsätter vi och nu kommer vi börja prata om dig när du inte är med. Det är mycket bättre. <laughs> <laughs> tack för att du var med. Hej då. Tack, äh, hej. Tack. Hej.